А як наш суд не поможе, в Гагу подам. І двадцятка у мене, як у всіх. Записуй, ще побачимо, хто тут українець. Сашка і Федоська на заскленій веранді обрізали у цибулі саджанки-чубчики. Те, про що вони гомоніли, реферативно можна викласти так. Федоська. Чесність, взаємне влічення друг другу, и достаточная доза благоразумия с той и другой стороны. Вот основные условия для жениха и невесты при выборе друг друга. Сашка, не скажите графине, дело родителей быть на страже интересов своих детей. Материальное благосостояние и прочие второстепенные условия не замедлят явиться там, где отец и мать стараются упрочить в будущем счастье своих детей. Ходоска. Приносити же в жертву валу іскреннє вличення двох юних сердець це жорстокість, недостойна родительського чувства. Сашка не втерпіла і гукнула на двір: "Нінці! Та женити їх? Зараз Василина приїде, скандал вийде. Потерплять за такі гроші". Замуркотів леопардом джип за парканом. М'як смокнули увійшла Василина. «Угоду касую, сама знайшла». «Я... я знаю, кого...» рвонула на трибуну захекана Семклита, але її відсунула Нінон. «Тобто як? В односторонньому порядку?» «А неустойка?» металево-вічливо поцікавилася Нінон. «А моральні збитки?» «Відшкодую». Василина стрімко подалася до хати. «А ми? А наші гроші?» – за перегляд загомоніли експретенденти, посунувши гуртом до нінонського столу. «Я ж кумові лісапет продав, а я поголився. Цитте. Ось-ось і ось ваші розписки. Цитую. В разі відмови застава не повертається. Перегляд щойно відбувся. До нових зустрічей в ефірі». Це работоргівля, ми не раби, раби не ми, випнув груди вузькооки Муштра. Алон Занфан Дела Патрія, проспівала густим басом Нінон. Писатимеш гагу, підкресли нігтем, де твої права чоловіка порушено. Я тобі всі мальви за воротами поламаю, натямів себе син ракетника. Свідки погроз. Вам двадцятки згодом поверну. Тобі дулю. Претенденти схвально загули. Хто се, хто се Вичу, вітаю, саме, саме Вичу, радий радий, як дружина, як діти. Молитвами центру, звітую, ми визначилися, ставимо на занадтого. Пам'ятаю, це прізвище, мотиви, підстави. Є. І вагомі. Сподіваюся, ви прорахували. Зважте, що Москва ставить на жінку воїна. Не хочу піддавати критиці ваших аналітиків. Даруйте наших аналітиків. Але можна домовитися будь ким, підкорити будь-кого, наобіцяти будь-кому, побудувати стратегію і тактику будь-накому. Але не на жінці. Даруйте за двозначність, російські технологи влади надто провінційні, землетрус, виверження вулкану, всесвітній потоп, погані партнери. Ця країна і так не подарунок, а множити її ще й на непогамовного президента. Отже, занадто, подробиці у звіті, додам лише, що він на гачку і справа нашого президента щоб гачок бува, не розігнувся. Фінансовий звіт додається. Сподіваюся, він складений без фанатизму. Бо ви і так дешева рибка, погана юшка. Раніше? Раніше була дешевня, а тепер дорожнеча. Ну-ну, нашому птеляті та вовка з'їсти. Я доречно вжив прислів'я. Рекламная пауза число 7. Запор.